rijeme ono dogovoriše se prvo sveštenici i sluge kako da ubiju Isusa i dovedoše ga Pilatu i povikavše govoreћи Rasnika Rasni Pilatim reče uzmite ga vi raspnite, jer ja na njemu krivicu odgovoriše mu judeji, mi imamo zakon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 Odgovoriše prosvještenici, Nemamo cara osim česara, Tada dakle predade ga njima da se razapne, A oni uzeše Isusa i odve duše. I noseći krst svoj, Iziđe na mjesto zvano lobanja, A jevrijskih volgota. On je ga razapeše, I sa njim drugu dvojicu, Sjedne i sa druge strane, A Isusa u sredini. Pilat pak napisa i nadpis, Pa postavi na krst, A napisano, Isus, Nazarečanin, Car judejski, I ovaj nadpis čitak u mnogi judeji, Jer blizu grada bješe mjesto,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 Pada da ne ostala na krstu u subotu, jer bjebejaše veliki dan, ona subota. Judeji zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da iskinu. <kuh> Onda dođoše vojnici i prvome prebijše goleni, a i drugome raspito me s njim. a došavši do Isusa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 Stao. Jer previše je jasna i previše duboka rasijelina između života crkve i onih koji u crkvi žive i oni koji žive u svijetu, koji ne voli crkvu, ne samo što je ne voli nego je mrzi i svoju djecu svijet nikad neće u svetoj mržnje učiti da idu putem krsta svijet nema ni jednog svog sina ni jednu svoju kćer koju uči da ide putem krsta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 nas nekoliko ja da kažemo 100 i dvije danas je sabrao u ovim našim hramovima budvanskim i mi smo odlučili da krenemo u pravcu hrama i da odložimo sve naše obaveze poslove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 Danas smo se sabrali braćo i sestre da svi svoje ruke umorne od pretraživanja onog pravog mnogo cjenog zrna bisera tražeći sa druge strane ispruženu ruku koja može da nas otme da nas spase danas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 Ne onako kako svijet uči da se razdvajamo jedni od drugih, pa onda da podižemo visoka zdanje vavilonske kure, koje što su visočije sve veću smutnju nose u graditelje. Što su skupocijenije, sve se manje žitelji u njima razumiju, vidite sami. U bogatim kućama...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 Ispružimo svoje ruke i uhvatimo drvo krsta. I da ga visoko, visoko podignemo, braći i sestre. Vozdviženje ili uzdizanje, podizanje. Ili smo potpuno promašili, ili smo pogodili u centar.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 on u brzo proleznu i u suštini važnu svjetlo zabava a zaboravio i na svjetlost apostola na svjetlu propovjed Vaskrsenja Gospodnik ali on nije zaboravio nas on nije zaboravio ovaj grad i nije ostavio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 pa nebi baš dušao na danas slušao šta čita stisnuću zube i sačekaću da sve ovo konačno prođe međutim nije tako braće i sestre on je čitao po svanicu apostola Pavla kao što bi vam neko pročitao presudu i smrtnu presudu Izraela presudu sudijal je čitao neko od službenika tako i mi ovdje koji čitamo poslanice i čitamo sveštena evanđelja mi sveštenici i džakoni mi vam braće i sestre prenosimo ono što je gospod rekao što su apostoli propovjedali apostol Pavle ako vam njegova riječ nešto znači bio je jasan riječ o krstu je ludos ali kome ludos ima li neko od vas da zapamtio kome je riječ o krstu ludos kome je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 Oni, kaže on, koji ginu. Riječ o krstu je ludost onima koji ginu. Eto vam odgovora, braće i sestre, u ukoliko još niste utvrdili stope na ovom uskom putu koji vodi u prostranstva nebeska, u prostranstva i široke ulice, široke i blistave bulevare gornjeg Jerusalima. Apostol Pavlj vam poručuje, a vi ako oćete sa njim, ajte onda naprijed krstu ruke i visokoga podignite. Ako smatrate da je on promašio, da je on u prevesti, u obmani, onda idite za nekim drugim. Vozdviženje častnog krsta, braće i sestre, nije ništa drugo do otkrivanja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 gdje su kosti krstonosaca pohranjene, gdje su bujice mučeničke krvi, braće i sestre, natopile ove naše zemlje. Da sveto to očistimo, da očistimo učenja, lažna učenja, idolska učenja. Pogledajte samo šta smo sve navukli na sebe. Nažalost, i one institucije koje bi trebale da vode priču, da nas rukovode i prosvećuju, one danas pomračuju i posakačuju. Da sve to kao što je Carica Jevena, srušimo, da očistimo, vjerujući da se ispod svega toga, ispod tih nasvaga, istina koja.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 I željni slobode zlatne. Onda je to nama sve uđe, braći i sest. Pa zar ne vidite kako, kako grcamo u toj laži? Nikome nije dobro. Ispod svega toga navazi se znamenje časnog krsta. Nalaze se, braći i seste, sveta učenja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 svjetlošću i prosvetu I zato danas mnogi ne znaju da postoji svjetlost. Danas su mnogi svedeni na ovo tvarno sunce i light show. A ispod ovog sunca i na vještački način obasjanim prostorijama i učitelji lažni djevuju.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 I pogađa, i to poprilično precizno, ali i blago pozivajuće na pokajanje one koji varaju narod i slovo Bogu. Neki su se veći pokajali. Gospode nama ostavio sebe braću i sestrek kroz crku. Gospode nam ostavio časni krst. I u ovom svetom autaru imamo jedan dioić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 i lica bližnjih sa drugih kontinenata i gledamo i slušamo a mi braćo i sese mi gledajući u krst ali ne čulima prostim nego čulima duhovnim vidimo događaj iz onih dana u Jerusalimu vidimo Sina Božih smirenog kako stoji pred Pilatom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 I u njegovu čudesno i nadumno i neizrecivo obapročeње o čovjekenju od Duhas Svetog i Presvete Djeve da vjerujemo u njegovo uznesenje da vjerujemo u svaku njegovu riječ da vjerujemo u njegovu crkvu njegovog Otca nego Duhas Svetog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 velikim carem među svim caravima sa njegovom majkom, jelenom velikom majkom, među svim majkama, sa svim apostolima, sa svima svetiteljima, učiteljima, sa našim svetim Savom, sa svima svetim učenicima i našim mučenicima i novom učenicima,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 Znamenje krsta Ovim praznikom Gospod nas poziva po kozna koji put opet ostavljajući mogućnost da nećemo da uzmemo sveto oružje i da ga visoko podignemo i da iseljujemo braće i sestre i svoju dušu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 svemoćnog i utješitelja našeg. Amin Bože daj.